Kapitola 14. Judištěra bude zajat Jedenáctý den bitvy se armády opět srazily na Kurušetře. Karna vstoupil do boje s čerstvými silami a pándovskými šiky si razel cestu zkázy. Kurovské vojáky těšilo, když viděli, jak působí mezi svými nepřáteli z Matek. Pándovci se jistě brzy rozprchnou, je zde Karna jenž dokáže rozdrtit armády nebešťanů. Bíšma zacházel s kuntinými syny v rukavičkách, ale Karna je šetřit nebude. Hluk byt zněl na kilometry daleko a zaháněl vystrašená zvířata ve vzdálených lesích na útěch. Zvedla se oblaka prachu, podobná hromadám žlutohnědého hedvábí, a zastínila slunce. Zbraně dopadaly v hustých přívalech na obě armády a opět se rozpoutalo hrůzostrašné krveprolití. Drona se vrhl střemhlav na pánovskou armádu. Střílel tisíce šípů ostrých jako břitva, které trhaly bojovníky stojící před ním na kusy. Padaly jako vzrostlé jeřáby pod náporem vychřice. Drona vyvolával nebeské zbraně a ničil nepřátelé jako Indra a Sury. Pándovská armáda se začala před dronou, který se kolem proháněl jako jemarádža se svým smrtonostným žezlem třást strachy. Judištira vylekaný zkázou svých vojsk oslovil do Zastav dronův v útok, nestrácej čas! Drýšťa na následován býmou, dvojčaty, aby manuem a ostatními bojovníky s řevem napadl drónu. Všichni drónu obklopili a jeho kočáry zasypávali šípy. Dróna rozhněvaně zakoulel očima a oslnivě rychlou střelbou z luku útočníky odrazil jako bouře rozhání mraky. Po bojišti se na všech stranách v Rávoravě pohybovali muži i kočáry. Dróna jezdil po poli jako šílený a vypouštěl zbraně podobné ohni. Jakmile pándovci spatřili drónu, řídícího se na ně jako rozuřený jamaráža, bez matku a strachu se rozprchli. Děsivý zvuk drónovi tětivy neutichal. Drona masakroval pádovské vojáky, tak jako předtím píšma. Zároveň se ostatní vznešení hrdinové mezi kurovci potýkali se svými protižky. Mezi předními bojovníky obou armád se odehrávalo mnoho zuřivých soubojů muže proti muži. Drona smyslí upřenou naslip daný Duryodanovi neúnavně brázdil pánovské řady. Judištěra stál v jejich středu, chráněn mnoha maharaty, kteří obklopovali jeho kočár ze všech stran. Arjuna poblíž bojoval s mnoha mocnými bojovníky na kočárech, kteří dostali za úkol odvézt ho od jeho bratra. Když Drona prorazil řady vojáků před Judištěrou, Střetel se s ním Kumára, pančářský princ, chránící kola Judištěrova kočáru. Zatímco Judištěra střílel na dronu svoje dlouhé šípy, vyřítil se proti němu Kumára. Princ na dronu vystřelil salvu šípů, která zastavila jeho postup. Provodl kurovského učitele stovkami šípů a přitom se stále smál a řval. Dróna jeho útok nehodlal snášet, schopil se a přiložil k luku šíp se širokým ostrým. Natáhl tětivu až k uchu, vystřelil šíp se smetící přesností a utěl Kumárovi hlavu. Další pančálský princ Simhasena pak drónu zasáhl s ty hrozivými šípy, podporován svým bratrem Viagradatou který se na drónu vrhl s děsivým bojovým pokřikem. Oba probodly drónovi paže a hruď svými ocelovými šípy. Drónou to ani neotřáslo a dvěma rychle po sobě vystřelenými šípy s ostrím jako břitva jim usekl hlavy. Tyto překrásné hlavy, ozdobené zlatými náušnicemi a přilbami, dopadly na zem a drona se dál prodírá směrem k Judyštirovi. Kurovští vojáci ho viděli blížit se k pándovskému králi a vykřikli: Judištira je zajat! Drona se přiblížil k Judyštirovi ještě víc a z řad pándovské armády zazněly úzkostné výkřiky. Arjuna je však zaslechl a vyrazil k dronovi, přičemž nemilosrdně kosil bojovníky. Kteří mu stáli v cestě. Vše, co bylo z Ardžuny a jeho kočáru vidět, když si probíhal cestu ke svému bratrovi, byla neustále se rozšiřující síť šípů. A nad ní se vznášel děsivě žvoucí Hanumán z Praporu. Durióda navidal rozkaz tisícům bojovníků na kočárech zaútočit na Ardžunu. A ti bez ohledu na nebezpečí, postupovali proti němu. Bojiště kolem Arjuna připomínalo jedinou masu šípů. Kurovce vrhající se do této neproniknutelné hradby srážel k zemi a rozbíjel jim kočáry. Drona zjistil, že přiblížit se k judištirovi je nemožné. Jeho podpůrné oddíly mu nemohly nějak pomoci, protože jej ničil rozlícený Arjuna. Ti, které dosud nezabil, se obrátili a strachem prchli. V době, kdy Arjuna rozpoutal v kurovské armádě strašlivou zkázu, se slunce dotklo západního obzoru. Drona zadul na lasturu, aby svoje vojáky stáhl. Obě armády postupně zanechali boje a vrátili se do svých táborů chválí se navzájem svoji odvahu. Sklíčený dróna zaujal ve stanu svoje místo po Duryodanově boku. Tváří v tvář Arjunově chrabrosti byl bezmocný. Za hanbené neschopností zadržet svého žáka, Duryodanovi řekl. Již jsem ti řekl, že když po Judištrově boku stojí Arjuna, Nebudu ho schopen zajmout. Musíš vymyslet nějaký způsob, jak Arjunu od jeho bratra oddělit. Potom se judištěli zmocním i před zraky Drišta a všech ostatních vojáků. Buď se mi to podaří, nebo zabij alespoň jednoho z největších pánovských bojovníků. Kohokoliv, kdo přijde judištěrovi na pomoc. Ty však musíš zajistit, aby byl Arjuna zaneprázdněn někde jinde. Sušarma slyšel dronovu řeč a řekl: Arjuna mě mnohokrát potupil. Chová vůči mě i mým bratrům zášť. Když pomyslím na jeho nepřátelství, stěží mohu v noci spát. Zítra se s ním tedy pustme do boje. S padesáti tisíci bojovníky na kočárech, kteří neustoupí, za zády vyzveme Ardžunu k boji. Buď padne na bojišti, nebo se země zbaví břemene v podobě mých bratrů, mě i celé naší armády. na Sušarmu pochválil a ostatní králové mu provolali slávu. Sušarma se svými čtyřmi bratry složil slib před posvátným ohněm že bude příštího dne bojovat s Arjunou na život a na smrt. Poté, co brahmanové posvětili jeho slib mantrami a posvátnou vodou, vstal a prohlásil. Jestliže nezabijeme Arjunu, či nepadneme jeho rukou, ať skončíme na místě vyhrazené vrahům bráhmanů, opilcům, těm, kteří opustí osobu, jež u nich vyhledala útočiště, těm, kdo souloží s cizí manželkou, těm, kdo zabíjejí dobytek, těm, kdo opustí vlastní matku a ateistům. Jestli v zítřejší bitvě před Arjunou uprchneme, vyhrazujeme si tyto končiny. Jinak nechť dosáhneme končin věčného štěstí. Po složení slibu se Sušarmá se svými bratry odebrali k odpočinku a zanechali Duryodenu v radostné náladě a plného nadějí. I kdyby Sušarma nedokázal Arjunu zabít, což bylo pravděpodobné, alespoň drónovi umožní zajmout Judištyru. Duryodhana se usmál na karnu. Možná přece jen nebude muset Arjunu zabít. Je možné, že se drónův a Sušarmův slib postará o jiný konec války. Kurovskému princi to bylo jedno. Jediné, na čem záleží, je, aby zvítězil, a to jakýmkoliv způsobem. Vstál ze svého sedadla a majestátně vyplul ze schromáždění s vysoce zdviženou hlavou. Karna svírající rukojeď svého širokého meče ho následoval. Časně ráno 12. dne k judištěrovi opět dorazila zpráva, že drona je rozhodnut ho zajmout. Od svých zvědů se doslechl i o sušarmově slibu. Když se to dozvěděl Arjuna, svému bratrovi řekl. Přesto se nemusíš bát, o králi. Zde je sátjaky. Můj žák, který se mi ve všech ohledech vyrovná, neustále zůstane po tvém boku. I když budu pryč, v jeho přítomnosti nemůžeš být zajat. Upokojený Judištyra vydal rozkazy pro následující den bitvy. Za nedlouho jeho bojska se do šiku ve tvaru krokodíla, vyrazila do boje, přičemž otřásala zemí a zvedala oblaka prachu. Jakmile se před sušarmou, stojícím v čele kurovské armády, objevil Arjuna, Sušarmá ho vyzval. Arjunu vázali k zákony a proto výzvu přijal a zaútočil. V zápětí ho obklopilo 30 tisíc kočáru samšaptaků a trigartů. Zatímco se zbytek pádovských sil pohyboval polem, aby se střetl s ostatními kudovskými vojáky, Arjuna se pustil do líté bitvy s těmito neohroženými bojovníky, kteří spustili ohlušující řev a vrhali na něho svoje zbraně. Jejich horlivé výkřiky přiměli Arjunu, aby řekl Krišnovi. Pohleď o synu Devaký, jak jsou ti to muži, kteří brzy padnou v bitvě bez sebe radostí, třeba že by ve skutečnosti měli naříkat. Nebo jsou možná šťastní, že před sebou vidí zářivé nebeské končiny, do nichž zbabělci nikdy dospět nemohou. Arjuna zvedl svoji pozlacenou nebeskou lasturu a mocně na ní zadul. Ten zvuk se rozlehl všemi světovými stranami. Koně káleli a muži padali ze svých kočárů. Ostatní ochromil strach a několik okamžiků zůstali nehnutě stát. Když zvuk utichl, Přišli opět k sobě a znovu zařvali. Chopili se luků a vystřelili tisíce šípů s opeřením z káněte. Arjuna okamžitě vystřelil šípy, aby odrazil všechny šípy svých protivníků. Ty spadly v kusech na zem. Probodl všechny přední bojovníky na kočárech, kteří se k němu hrozivě blížili. Sušarmá a jeho bratři odpověděli ostrými šípy, které zasáhly Arjunovy paže a hruď. Obrovský příval dalších ocelových šípů dopadl na v kočár, jako hejno čmeláků, letících k rozkvetlému stromu. Krišna řídil kočár tak, že útok nepřátel zmařil. Když se Krišna z Krupobití šípů vynořil, Arjuna vysal šípy s ostrými jako a srazil nepřátelské prapory. Šípy vystřelenými v rychlém sledu zabil nejprve čtyři koně Sudhámana, jednoho ze sužarmových bratrů, a potom mu usekl hlavu. Když princ padal z kočáru, jeho čtyři bratři vystupňovali zuřivost útoku. Navíc Arjunu ze všech stran Zasypávali zbraněmi desetitisíce dalších bojovníků na kočárech a jezdců a zároveň se do boje s hrozným řevem vrhla armáda nárajanů z dváraky. Arjuna byl naprosto zaměstnán bitvou, zatímco zbytek pándovských bojovníků se v jisté vzdálenosti pustil do boje s kurovci. Kurovci se šikovaní do tvaru orla obklíčili svoje nepřátelé. Dróna v čele útvaru si to hned namířil k judištyrovi. jaky kurovského učitele napadl stovkami rychlých šípů a tou salvou zbavil oba jeho vozata je vědomí. Dalšími šípy mu probodl koně a tak drónu v kočár zastavil. Dróna zuřil a upíral na svého protivníka krví podlité oči. Měl za to, že sátjakyho čas nadešel a vystředil dvanáct šípů podobných hadům, kterému rozstříštili luk a probodli brnění. Neotřesený sátjaky se chopil dalšího luku a odpověděl třiceti vlastními šípy. Dróna se po jejich zásahu ve voze rychle otočil a upustil luk. Ostatní kurovští bojovníci si všimli že jejich učitel je pod sátěkyho tlakem a přišli mu na pomoc. Zároveň se další pándovští bojovníci připojili k sátěkymu a rozpoutala se divoká bitva všech proti všem. Dróna se rychle spamatoval a bojoval s naprostou zuřivostí dál. Obklopili ho tisíce vojáků z pančály a maci a on je všechny zabil, včetně dvou mocných princů, Satyajita a šatáníky. Dryšta Domna viděl, jak jsou jeho vojáci koseni a postavil se před ně se šikandým. Spolu se Sátjakým, Čekytánou a mnoha dalšími pándovskými hrdiny se jim podařilo udržet drónu v šachu. Vojáci obou stran v zuřící bitvě padali ve vlnách. Bojiště se proměnilo v bažinu masa a krve. Drona bojoval jako posedlý. Vypouštěl nebeské zbraně, které zabíjely pánovské bojovníky po tisících. Pánovská armáda se třásla strachem. Drona přinutil všechny útočníky, aby se od něho odvrátili. Stěží na něho bylo možno pohlédnout a pándovské vojáky kolem sebe rozprášil. Důr se rozesmál a promluvil ke Karnovi, který stál po jeho boku. Pohleď, Rádhejo, jak ti to vojáci prchají z bitvy. Vypadají, jako by se stále točili dokola, jak hledají cestu, kudy před drónou uprchnout. Myslím, že ztratili veškerou chuť do boje. Určitě jim připadá, že je drony všude plno. Jak se vrátí do boje? Co zmůže i samotný býma proti bojovnému učiteli? Karnova nálada byla vážnější. Ten pánovský hrdina nikdy nezanechá boje, dokud je živ. To platí i o jeho bratrech. Pamětlivý příkoří, která jsi jim připravil, se na nás budou vrhat zas a zas. Právě teď se sem blíží mocný býma. Nepochybně bude zabíjet naše vojáky v obrovském počtu. Pohleď, jak se sátjaky a na vracejí do boje, spolu s dvojčaty a mnoha dalšími nepřátelskými maháraty. Všichni vyvíjejí cílevědomý tlak na drónu. Připravme bez otálení naše vojáky. Dur Jordan se rozhlédl po poli. Viděl, jak se k drónovi žene býmu v kočár, tažený čtyřmi ryševými koňmi. Po jeho stranách jeli dryšťa dumna a sátjaky. Když se tito tři bojovníci přiblížili ke kurovskému veliteli, zařvali jako lvy. Za nimi následovala mohutná vlna bojovníků na kočárech a jezdců kteří při útoku stříleli salvišípů. šípů. se oddělil od karny a hnal se přes pole, vydávají rozkazy na drónovou ochranu. Mezi kurovského učitele a útočníky se postavilo množství kurovských hrdinů a boj se brzy opět rozhořel v plné síle. Rozněvaný Duryodhana osobně napadl býmu a v čele mohutné jednotky slonů vyzval pándova syna urážlivými slovy. Smějící se Býma vystřel na slony šípy ostré jako jehly. Natáhl svůj velký luk až k uchu a střílel šípy takovou silou, že kosili jednoho slona za druhým. Když Býma čtil svoje neodolatelné zbraně, jeho kočár se pohyboval ze strany na stranu jako vítr. Rozprášil útočníky jako bouřka mraky. Krví zbrocení a po celém těle probodaní sloni vyhlíželi stejně úchvatně jako temné mraky ozářené paprsky zapadajícího slunce. Rozčilený Duriodana se blížil k výmovi a propodl ho mnoha šípy. Býma obrátil svoje krvavě rudé oči na kurovce a olí za sirty. Náhle vystřelil desítky zlatě opeřených šípů, kterými Durjordanu hluboce zasáhl.